بابل فی افراد الحج حج اقصہ منگویلو حج قران حج تمتو حج افراد حج افراد کئی نحاجی مفرد دے قران کئی نحاجی کارن دے تمتو کئی نحاجی متمتے دا دری قسمه هاشو، ده تامتو که دو قسمه یو متامتی د بی سوق الهادیه. او بل متامتی ده غیر سوق الهادیه. قانون ده هو چې چه ده ده سانسر ساروه هم بوته او دیل نشه حلاله ده اختر روز که با ده تحلیل که گیده نمخه نه. هاکا متماتی بغیر در ساری نتلی نو بیا هغه عمرو کی ځان حلال کی بیا د حج روزی که منا آتمه کی بیا دوی بیا احرام تر حج لگا زمانگا پاکستان افغانستان هندوستان ټول حجاج متمتعین گی موقع عمرو کی ځان حلال کی ذر جاعت کی اصوف گردان نو بوڑی نو در طول تمتو والای دا در قسمه حج شو حاج تمتو کې دو قسمه شو او د کولی حاج افسا در شو دومه منګه دام فره کړو چې حج کې کوم حج به ده دندا نه قران کولو کې افضل حج دی او بیا دویم نمبر کې تمتو او دریم کې حاج فراد دا چې فقط حاجږي عمره ونی درمه د مسلم تاسو معلوم هوا چې کوم حاجی مفرد ده نو هغه فقط هیڅ طغ باندې دم نی دمه شکر نی حاجی کارین ده حاجی متمتې ده ناغه د هغه باندې شکر لازم ده دمه شکر دا مسله دا چې مکه کې او سیږي سړې ناغبا حجر تران او تمتو بنکاي هغه مرکي او سي دنکي افراد عاشقاي تمتو او قران په افاقيانو باندې ده منتقاو افاقيانو من با تمتو کو قران کو بل مسله مونږ دې لرو چې نبي عليه السلام اند حجه قم حج نبی اسلام کړه نو یو قول نبی اسلام مفرد حج فرات کړي دوي نبی اسلام حج تمتو کړي دا چې تمتو کړي چې ځان حلال کړي هم دي ته متو عمره وکړ بیا ځنه حلال کړ بیا اچو دا یو قول است لیک دا ډیر غلط قوله نبی اسلام سره ساری یو تل حلال یا د 13 او 5 ځان سره اوسېدل د یمن علی رضی الله عنه د ریکم سره ویښ را اوسېدل نبی اسلام قسم ځان حلال کې سروځان تر بوځه غلالي دین شي ممکن نه ده کو یو قول دغه سده نبی اسلام متمتیو او زان همو دو شو نبی اسلام متمتیو خود زان حلال کرده نو حج تمتو کرده چې ځان نو حلال کرده دری شو سلورم قول کان رسول اللہ صلی اللہ مقارنانا نبی الاسلام قارنو حافظ من قیم رحمت اللہ علیہ لکھلی جی دولس صحابو مرویات پا دیباری دی او ما کو دیلی دولس نا پا کشلو روات چکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارنن دیو اجنہ حنافوی حج قرآن بہتر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج قرآن کردے سالور شو پنزم قولو نبی اللہ علیہ وسلم اول کے مفرد او رست قارن ابتدا کېسو یې د حج نیت وکړو بیا رست ایرو وکړو امام طاهر رحمۃ اللہ علیہ فرمای کانہ متممت یانو اول کې بیا قارنن انتهان انتها کې قارش څو اوقال شو شپګو دا تمره اختلاف په سبا لراغه اگر دا اختلاف علت ما اشاره کړو ترمیزي کې کزاین کې ای دا حج کران چکی گا نا داغت سنگ تلیبی اوائی لبا ایک اللہم لبا ایک بی حج جین زکا حج کئی لبا ایک بی عمراتی نا عمروم کئی لب ایک بی حج جن دا دری وارد قارن دا دری وارد کئی نچاب بی حج جن وارد او نبی لیتاب مفریدو خوش بی بحج و عمرتين و نبه الإسلام ده تمطوئي كريدا و بحج و عمرتين ناغسر و ربولة چارة نكي مفرد ده حج و عمرتين نشويلي متمطي حج و عمرتين او قارن حج و عمرتين ويلي شي ندا نبی نبه د ده تلبية او ردو پوجبان اشتبار آغلي حققت كي نبه الإسلام كان قارنن اول نتر آخر پوری نبیل اسلام سو قارنا. <تصفح> بس منگا دو تدبیغ زکر چی سوک مفرد وایی، سوک متمتی وایی، نا نا نا کان قارنا. اشتبا پدی بناگلی؟ با فی افراد الحج، انر اللہ افراد الحج، افراد الحج نا نبیل اسلام قارنا. نا دا افراد الحج بناب لبا ایک بی عمرتی، لبا ایک بی حج، قارنویلیشی، ني والله قد حدثوا تماموا حدثوا قال حدثهم مسلم قال حدثهم محمد يعني مستدمه قال حدثهم مسلم بن يسار قال حدث رواه ايضا هشام بن عمرو طنبله الحواري هذا 80 الحج كي عمره قول افجر الفجور غن لي كده او دا رسم چې ختمه نو پا یک بات دم بانینا ختمه گی اغلا تمهید جوڑو روالی پا کلا را کلا را خوشوی دام سبا جائز دوایا خوشوی دا تاس کوئی دا خو رسم دے خود دا هم جائز دے دا شرورو که یک دم بانی رسم ماتی خلق نمانی خرج ما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عاشر رضی عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الواضحة ويجب أن يتحدث عن الواضحة مدينة منورية فهي يتحدث عن الواضحة ويجب أن يتحدث عن الواضحة فعندما قال نبي ذل حليفة ذل حليفة نبی علیہ السلام یو اشاره وکړه ځال کوی کال منشاء یهلل به حج چا فقي چې نیت کوي د حج نفل یو نو دا حج نیت کولو شي او دا د حج میش کې د حج میش کې حاج کی قبل تک ټول عربو حج او عمره بالکل نفل او نبی له موږ دا رسم ماته کنا اے سبب که حاج نیت کوي نه جام کوي و من شاء الا بعمره که څوک نیت عمره کوي نو کول شي د ام جایز ده د تمد د ضرورت هم فاطمه لپاره لکه اگر عمره بن کل جایز نه وي افجر و فرواي و که څوک نیت کوي نو ټیک دا که عمره نیت کوي نو ټیک دا فلن بعمره فلی لولا لهادای تو لال ته عمرهې نه خوزه ګورې عمره کو نه ولی ما حدایا را اوسې دي مره جز دی کو سک دا وایي س به ته پپلو ولې کوې عمرره مونږ ته وای نوما سره قوربان دي درې شپې ته اوان دي ن خو عمره کولی شم زما مجبوری دا کوم ملګې عمره کول غ نومره جایز جز د پهې روز کې لا نلتبع عمرتنا وقال في حديث امامه وما نفعل اطلب بالحج وخذ حجنيكم وما هو مجبوري لا فنمعيل هذه سمعت فكون فكن تو في من اهل لع عمرتنا عاشر زلانا فرمای زپاغه چا کیوم چی د عمر نیت کړه نبی الاسلام ویلو په دې روز کی عمره کیږي نو ان لا ده عاشر ذل نستعملو کړه عمرینیت کول د حاج نیت لد کړه د عمرینیت کړه خو وګوره خیال کوی فلما قال کې باز طریق باز لار ته شو راشه تو ما د عمر نیت کړو هیڅ تو مال هیڅ راوي را را اسلوې مسله په خشوا فداخل علی رسول الله صلی الله علیه و الی کی نبیل اسلام زمان خیمی تراغی ما جڑل فقالا ما یو بی که که تولی تو جاری قلتو وددتو انی لم آکن خرجتو العام های کسکا لما لحج نو په غلطی وشبا سکا لما لحج لراتلو نو بکار ولی ما دو عمری تاوی دو عمری نیتو کئی نهم تک دا حج نیت کوئی نهم دا خوز نشم کولی ما سر آدایاتی نماد و عمرین نیتو پڑا اس مالک راگی حیزرہ طلوب پوچھ بایزو اس عمرہ پولی نشم خبر پوچھ ہوئی اس عاشی رضی اللہ عنہ حل بستنگراوزی سچل بوکی دو حالتی دو حالت یو حال دا دا دا دا حناف فریزبانی دا عمرہ ما دا عمره نیت چکنه و دا عمره ما تکنه. نو چې عمره ما تکنه و قضا لازم نه لازم. قضا لازم. دا عمره ختمه که قضا لازم. او بل عمره ما تولو پو وجبانه دم عمره جی. دم بمور گئی. نو احنا و پنیزبانه دا عمره دا عاشر زیلان عمره ما تکنه دا. زمانگ حل داده. شوافی و پنیزبانه دی, دی بل حل ده. د عمرې د د عاشره زلن نیت د شت شي کړو د عمرې د عمرې د نیت د فاسا د حج نیت وکا کانت عائشہ قارینتن کانت عائشہ نو قارین د پارا عمر جدا او حج دانی یو زیکول شي نو د دې عمرې د فاسا د حج نیت وکا نو عمرې نیت د پاسا د حج نیت وکا زمان پلیزانی کوم سکار پکار دا عمره ما تاوله او داغی پنجه عمره د پازا د حج احرام ترل حج نیت قبول اس کرایل تو ګره قال ارفیجی دا, دا. دا عمره ما تا خدمت ویشی و ان کی را س کی و ان ت شی تی منګزو وا پسر کی ویختو ژوندۍ ژوندۍ عمر ختمه ده اقرار د چا ده د عمره مات شوی د غنل ماشي او شوړفي پریز باندې منګزو لغو خو احتیاط وک چې ویختو نه وځي ا چې ګره منګزو ویختو وځي په شې وکلا منګزو لږه بره داس دش د شکو چې ویختو نه وځي نننن دتو نگی چې منګز لګین خو هم خفيخته ودی نحنه خبره کبيده قال موسى واهلي بالحج قال سليمان وای ما اسمع المسلم في حج ما خفکی جماعه مسلمانان کوم اعمال کګنه هغه اعمال کو منات تلوي عرفات تلوي مزدلفه ترا تلدا شو احکام في کو فلمّا کان ليلۃ لالت صدرہ ردک فلمّا علت لالت صدرہ دا کله شپدا صدروا شپدا صدر کومیو سوال سم شپ ا غمنہ چراشی امر رسول اللہ صل... دم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبد الرحمن فزع ب بہائل بیا وروسته تفسیلي روواات را ځي چې دا وااتې محسب ته چ را ل نه عاشه ځې لا نه جړل خپ و ب ماما خو یووااز حاج وکو او نور ټولو حاج مره دواړ وکړو زه یواجه حاج وکو او دو حاج ممره دواړه وکه ب خیر د خفه کېږم دررحمان به تااسې هغه م د تنین نه به ااحرامو تړ هممر را وکړي مونږ ب دل ته ځو تاسوال فالت ب مررات تی نو نیتو کڑو دا آشی رضی اللہ عنہ دو عمری گوڑا مکان عمرتی ها مکان عمرہ مرفوضہ کنا دی آغا دو عمری, عمری پوزائی باندی عمرہ مرفوضہ دا صاف کرینا دو پری باندی وطافت دل بہت توافت بہت اللہ الله اللہ عمرتا وحجا الله پاک دا اخر ضلع نومره ام پور حجم پور کړه عمره قزاو او حجم کومر شي الہ شام ولم یکن فی شیء من ذلکا هدینو زاد من صافی اج سمات من سلم فلما کان لیلۃ البتہ لیلۃ البتہ کوملا سوا لسماش پا نبی صلی الله علیه وسلم التپات شید توال سم باندې لید طہورت عائشہ اوس ورنويش کال دا عائشہ زلنہاو کو پو لیلۃ البتھا سوالسمش پ باندې پاک شو دہیزنا سوالسمش پ باندې پاک شو دہیزنا راغی تو اف زیارت بیا کلو کړو خبر پوښوي فلما کانت لیلۃ البتھا کله چې سوال سمیش پوا طهورت عائشہ تو عائشہ رضی الله عنها پاک شوه د عین نو چې تواله سمیش پې باندې پاک شوه دا توف جارت اوی کوم ځای کې وکړو دا د فن او وړ بلروات روان روانل بهاله دا ګل سلمہ والا روایت دا بل مقبره نه فَعَمَرَتُ لُلَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دا ابو سلم والا روایت تا دیبن صفح بازی فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْتُلْبَةُ حَا نفس لفظ ذکر نکو رہا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْتُلْبَةُ حَا قَلَچِوَا سَوَالَ سَمِشْبَا قَلَچِوَا سَوَالَ سَمِشْبَا دران حاله که چه عائشه رضی الله تلانا پاکشوه و ها ده عرفات پشپا باندی. نو د افتر پروز بانی تو خکرو ده زیاره تاو. ای وطهورت عائشه تو شنجانی که ویدی تاسو. وو ده ده بان راشی ده مازید راشی وو حاله پا مازید بان راشی قد پکیوی او کنیوی نقد پکی راولا و قد طهورت عائشه تا. پوښي وکړ تاو راته عائشہ تو عاشر زلنان ها خو مخ کې د اخترش په باندې پاګو چيوه نو تاسو زارت واغې غریب په اخترش په کې کړې او دا نو تل ها کې کوم عمره وکړو دا قضا عمرې قزا وکړو په خبر پوښوي هان سر دومريش کاله د عائشہ زلنان عمره پاتې شي وه او د نبی اسلام تو صدر تراته اغه وخت ور ویول نه اجی تا عمره پادیشه عمره ځاو کا خبر پوښی او نو دا څه شغل د درې بیلستان ډېر مشغول داس خبره نه ايدي مش، مشغولیات او د مصرفیات په اړه خبره نه ايدي نبی اسلام پوښی نو رجع شید او د عمره قزا عمره کړل لګل کړ چویل له طلبتایا کې زه هغه جړل خپو او ټول حج عمر دروازه کړ ما یواز د حاجو په سماجو مدريتا اسلامي جوړه ز خ په نوه وکه نوې کلکه بدرحمان به در سره شي ت تلاړه نیت وکوله ب عومرات نو بعض ملګو نیت کړو او سره ک نهبی اسلاموي لو عمره جایز دی او بعض چې د حالله ب عامراتې نو نقطران شو ومن نه من نهله بله وَاَحَلَّ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ أَيُّ وَجْهَجْنَا قَارِنَ دِنِ بِالإِسْلَامِ لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ نِعْمَ مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ وَدَمَالَ حَجٍّ وَلَمْ يَتَفَلَّنْ يَحِلُّ حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ أَيُّ يَوْمَ النَّحْرِ كَبِ هَلَّلَ نِعْمَ قَالَ حَتَّى تُرَى وَقَالَ حَتَّى تَرَى والما تهبل بائته ما توا فنکړه ځکه چې مالکو عید راغی صفه مروا ته لاندوم فشکا د زایل رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال نبی السلام فرمایا ان قضی راست کې سر په کوم ځای پرانیځه وان ته شي منګزو لاگو ځکه نو د عمره ما ته د کنه ما ته عمره ما تکا وحلی علی بل حیتوکهه ور پس کو دیلوم را ته شو ن چشې به وررکول دیل rataته په دا نه ده چې د مرې د پ ح د را ته چشمن ش شو ته چشم وررکل غ دا ووم را احنا په نظر ت دی لما قلعه نحجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمه منی ومکره قلعه امرا تقالا حاضی مکار عمرتی حاضی مکان عمرتی که دا دا غو عمری قضا دے شوافیط مکار کر یہ قلعه سطابا اللذین احلو بالعمرتی باللذی و بین ثم طاوتا و فناخر بعد ان رجاوی من نوع نحنی فَاَمَّا اللَّا قَانُوْ جَمْعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَى چاچ جم کرو حج عمر دوالو فَإِنَّمَا تَوَافُوا تُوَافًا وَاحِدًا لِلتَّحَلُّلُّ مانا ما مکرو لِلتَّحَلُّلُّ <alphabet> قارن بنی سو توافه دو, دو سعی یعنی سنور توافه دو سعی او د طواف قدوم او طواف عمره کې داخل نسور پاتې شو درې درې قدو ټول معنی کار نه او شوافه پلیز باندې هم درې دي احنا پلیز باندې مو درې یو طواف وداع شوا نو طواف مونږه قدوم پو طواف عمره کې دن داخل او فینما طواف او طواف واحده قم طواف لللل ده ده اختر پر روز باندې سرو خرول جاني واچولې خذلا روانه دا توافق قا... توافق ود دا توافق ياره ټکړو توافق واحد لبيا خزمسه شو روانه شو مدال التحلل واشو کني توافق ده قارن منصور توافق وقاري دري داغي پر روزونم دري اواقانو بالي نور بالي دوا لو فنما توافو وتوافل واحد التحلل یه الله عباد الله وايي وای مينسان اللهم انا مشاور انا میا شروع ثواب اللذين اهل لهم ثواب اللذين جمال حج و الله رسول دون عزشه نبی الاسلام راغي ما جړل تول جړ فقلت حيست ليتني لم اكن حججت كذاك الاجماني کړه خبوا فقال سبحان الله ان ما ذلك شعر كتب الله على بنات ادم دلت فقال ان ذيكل مناسك كلها طول احكام کا ہاں غیر اللہ تطوف بالبيت تو عبد بیت اللہ تا بلی بندے فلما دخلنا مکہ قال من شاء يجعل عمره فن يجعل عمره اس گرا ایک اتوں کو حج نیت کرے کہ نہ دا حج اتنے یا عمرہ کہیں ہم سے دے جائز دے کو کئی إلا من كان مع الهدي اه كچار سراتار ودی اغي خو ذلالول نشي قالت وزبر الله عن نساء البقر يوم النحر او نبی الاسلام اختر پرونی داخل د بیبیانو په ځای کې حلال بقر حلال کړه نو اغه روایت تر شی باقران واحد ابو داود کې غلطو کنو غلط یو باقران کے یو باقران کے دنہا حبیبیانو سنگ ایسا کی دیشی اخوو پاکا دی باقران واحدان دلتا باقران واحدان نا دل باقر دے جو شو گلن نو باقراتین دالن پر کې کے نو دا سعودین او د عاشی رضی اللہ نا پر یو گوای کے ا دلور بی بیانو پوو بی بیانو پوبلاو اگا کی ابل روایت اگر بقره البقره دنا بی بیانو پجایبن نہ اگاری بس بیاوڑ شکل ختم شو کلمہ کلمہ کلمہ کلا رسول اللہ صلی اللہ رال میدان تا واته تته عشهته ورجلله لا در را حال کې قطتهورتشه تهغ دتر پروژبانې اختتر ش باې عشر عاشر را حز نه پا شوي وه کات یا الله طرژ سووادي ب حجن مراتې نه زمن ملګې دواړه بوکې وار یبل حاج زه یوااز حاج کومه زمه سباز مدې منورې ته دا عمرې قزاونه نبی له سلام مخکې نه بلی سلام پاغي باندې کول ولینا دا شو افيد پر دل عمرې قزاونه نبی له سلام مخکې نه مخکې نه کول پکارو هر شي او مسرفيات په وجبانې فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن مینه وکړا فذهب بها الى التنعيم فلضبط بعمرته و بوزا استدخر عمره پاتې شوې دا عمرې قزا پکار دے لو تنعمت لارش فی دی دازل اغه د ته نه احرام او عمره وکړ فارغ شو هی ابي قال خیال دا چې بس حج دي چې په دې روزي کې حج نه اله بل سنه کې هی ابي قال حدث محمد اخي ابن ابي اسلام فرموله استقبال تمن امري مسدد برته منتبه قائص رحمت الله علی مانا کل چه که زمان دا خبر اللہ فاک او زین تراوسته که دا خبر اللہ مخی زما زین تراوسته وی ما با حدای از دان سر با نور اوسته وشوی اوز دا بلگری وی چې پا قلن نبیل اسلام پا احرام که ده او منتوائی احرام پرانی زا فسخو کا حجبو عمران دی دی های نسا جون که عمران جون که او ف خپله نبی اسلام السلام پهرام کې د مونږ جامیچ او داخوا خبره نه ده د نبی لسلام زما زنلارو دا خبر را وسته که مخکې زما د خبره الله ځینته را وستهوي چې دا د په د اممه د حاج کې عمره کول فجور فوج دوایي رسم ختمو کارو نو مخې نه ما به ځان سره دایا نوور را ما ب هم په سخت کړه وو په ټول به شانې شوي به ن فَإِذَا حَدَثَ وَقْتَ عِيدِ الْأَضْحَى فَإِذَا حَدَثَ لَيْلَةَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَكْبَرُ يَوْمَ هِلَّةٍ مَعَ رسول, حتى حتى إذا كانت حتى إذا تفنا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ مَنْ فِيهِ وَعَادَ عَائِشَةُ مَهْلَةً بِعَوْدَةِ حَتَّى بَأَى صَرِيحًا حَتَّى يَأْتِي ما لم يكن ماهو حاجيونا كاسر حاجيونا نشنزي حلال كي وشوي وصديروزي كي قو عمركو وحجب نقل داخل سخ جرم گاني نقال فاقلنا حل ما سنزان حلال كو وراء يوح تحليل خدايش خوشبهي رواشي نقو وال شي والشي ويختخر والشي ابل تحليل خدايش لك جماعك والشي سنزان حلال كو فهو د روم دا زلحجي دا خلقوية سلو روم دا زلحجي دا سو روز پیاشتا سلو روز پاتشوية سنو زان حلال کو قال الحل كله طول حلال کی مکمل زان حلال کی جابه واشوية سرون وخوروية نکون واخلوية خجوية لاوية او خزين جماعو کی فواقعنا النساء و تطيبنا ولا بذنا سیابنا وش ولای سباین نو بینه عارفایلر بتلایال چلو راتوی فل به الاسلامی لدا شو کی مونگو کړه هم الله یوم ترویضهم ده خبر رسول دی اته الترویض روز باندې مونږه د حج نیت وکړو هم ده خبر رسول الله صلی الله ما تولي جاري قال شانيني قد حيث وقد حل الناس ولا معلول زسوك ولا ماتوب بالبيت والناس يزابون الى الحج الآن خلق وحج لزيز قال إن هذا مرد الله على بنات آدم دالا فو زنانو بني مقرر کرين فقط سلي نظافت برغسلوك سمع اللي حجو امرماتشو کفاتشو سم آلی بیل حج ففعلت و وقفت المواقف طول مواقف باری زودریت ممنات عرفات مزدلفیت حتی ازاد تا حورت توافت بالبیت اخترش پا باری عاشر زلان پاکشو نتوافت بیت اللہ اکڑو سائل کفا مروح کی اکڑو سمه قال قضا حللت من حجت حجتك وعمرت جمعا قالت يا رسول الله اننا جدو في نفسي اني لما تب البايتهين حجتو قال فازب يا عبد الرحمة <سؤال> فعمرها من التنعيم <سؤال> وذالك <سؤال> الليلة العصابة ليلت من اسمه کم يودا سوالة سمشبا نعم فاديه قال حدد يا احمد يا حما قال حدد يا ابن تعان الجاي والاخبار اخبار ان والله يا جابر يا هذه هذه قال حدد ابا بني وليدهم دين ما بارنا قال حدد وصفات ود الزلاجير الله صلى الله وقال لها لولا هذه لحال بد المقاومه وقت من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتك حج عمرك التنقول وسكال حاسده هامشه فقال رسول اللہ علیہ السلام لیل آباد, آباد بلیا لیل آباد دا. ایام الحج کی عمرہ کول لیل آباد داد دو میشتے لیل آباد حمیشہ دا پار جائز دا. نی فاللہ علیہ السلامی طاعتا عطا عبیر ربا حمی حدیثو بخلا محفظو حتا لاخیتو ام اجرائیم اثبتا حولی دا حج تازیو کنی کنی دا حج نی عمرہ جو کئی فسا غجو کئی بل عمرہ حا چا سره دغشتې سروې دي هغه فسغنه شو کولې نه ولم يتوفو بين الصفا والمروه توف قدوم کی چا سعی کړي ن توف جارت پځي بیا ست ضرورت نشته دی لیکن ښه خبره چې اودي کی عليه بال حتى عمل محمد فحدثت رجاله فحدثوا حديثا يعني المعالم والعطاح فحدثني جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه واله وهو احله هو واصابه بالحج خبره نمن بزمنا ذا وذكرنا تطرو يعني سالورج پاتشي دي منغا کورواليکو ان بي فب نودا اجب خبره شو فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو اني استقبلت من امرئ مسدد برتو قد اخبر الله پاک جمعہ کہ زین راوستے کرنا ما بم ساڈ بھی نور ہوس تے جمعہ را دس فرض ہج کے بل عمرہ نہیں ابي قال قد تصورون محمد ان محمد اما جاء في الحج و اشبان عن الحكم عن مجيد عن ابن راوستو عن النبي صلى الله عليه وسلم انو قال نبیل اسلام فرمائلی هازی عمرتنو استمتعنا بها دا عمرتن منگا فیدواغ استپادی سرا فمن لم یکن عندو حاجیون چاسا غا قربانی نشتے فلیحلل الحل کلح طول مقبل دیزان حلال جامد دی واچې نکان دی واخلي پښبوي دی ولاغي اګه خزې مباشر دی کې مکمل اجازه وقت دخلت العمره فی الحج لا یوم کیامه داخل شو عمره په حج کې تر قیامت پوری ایام الحج کی عمره کول وې ناروا دی دا خبر ختم شو ایام الحج کی عمره کول بن کل جایز تر قیامت پوری جایز اخبر پوچھو کنه اوسو قال ابو داوود هاذا منکر انما وقول ابن عباس دا کروا ته یو دا قول د عبد الله بن عباس دا قول د عبد الله بن عباس دا قول د نبی اسلام دی پوچھې دا ردلته نه لورې وزاور فشي روات واج فخفل اندازو لئي عن عطا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حل الرجل بالحج عبد الله بن عباس واجه يسري نيتو كرة حج نيتو ثم قدم مكة مكة تراغ فطاف بالبیت دبیت اللہ تواف کرو و بی صفا والمروہ سعی کر صفا مروہ پمسکی فقد حل اللہ ندا سڑے حلال شو ندا تواف کون سرا سعی کون سرا سڑے حلالی گی اکا سر خون سر حلالی گی ہم خو دا تواف فرض دے احرام فرض دے سعی پا صفا مروح کی فرض حلق واجب حلق واجب حلق سارا صفا مروح کی گی که نا پو تو توعی کولو سارا سعی کولو سارا حلق سارا کی گی شو کنی فتافا بالبیتی و بی صفا والمروح فقد حل دا عبدالله بن عباس مسلک دے چی توعف اکڑا سعی اکڑا فقدو حلا قال ابو داود دا قال ابو داود بردا چي قال ابو داود هاذا منكرولو قال ابو داود هاذا منكرولو دا قال د چاده د عبد الله بن خو کاتب د خدای غرق کې چې دا هاذا منکنون او دا قال ابو داود غسر مواصلولو پغلطه شوي بس قاتم ده غلطي وشوا ده قال دا ابو داود هذا منكرون ديزاش لقول بكار ده اغمخ مرفور واسره لقول وشوه وطواف قولو سرا ساعي قولو سرا سعي نه حلالي گي سر خراولو سرا حلالي گي ده عبدالله بنا باس قول ده چې بس طواف يو کرو ساعي فقط کرو فقدو حلا ده ده عبدالله بنا باس قول ده هذا منكرونو وقال ابو داود هذا دی كنن دي رواتصره ده دي رواتصره وكاثم غرتي شويه اغمخ یو لگون و ابي قال حدثنا ماني شفا الرحمن ما يخبر حدثنا جمال يدي بن ابي يدي بن نابي زياد بن صفا مروه ولم ولم علمنا وامرهم ان يكون ساقل عريض تواد يتاي دي کې قصردي کې سمي اهد ني بعدي قال حدث احمد بن اسحام قال حدث زيد بن واقه قال اخبرني حيوت اخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى عنه فجاء قبل الحج دي دا <متحدث> انو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که مرض لزی قبضہ که یا نا علی العمرہ تی قبل الحج عمرہ من قولو قبل الحج یعنی دا عبداللہ دا حضرت مر <متحدث> قولو مویلو دا قول دیکو دا حضرت مقصد دا و چامیشا دا پارا از دانچو بس اکتفاو کئی تو یواج کو دا قرآن باندې بیت الله خالی پاتی شی دا معاوی رسول اللہ نا قولو مونگ دا اذي بالحدث والمصلى مصطفى السلامت عليه حدثهم ولاذا ابي الشيخ الحنائيه ايوان بن خلدان ان من قرال بعض قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وركبي وركبي وركبي جرود النمري قال نعم ولا بتعلمنا ان انه حين فقال ما قال فقال اما ان اما انما حنا انكم نفيتم نادى ابن ابي سفيان قال ساب النبي هل تعلمون چا نبیل اسلام نها عن قضاء و قضاء دارنگی دا رکوب دا جلود نمور دا ازمارو از پا سارمونو بعدنی بی نام قا فتالو انو نها عن یقرن باین حج عمره کی قران نبیل اسلام منکرنو دا فقالو اما هذا فلا دا قلنا دا منکرنو فقالا اما انها منکرنو لیکن نکم نشیتو انا امیر موویل مختداوی چې از دانه چې قران وکي بیت الله خالفتشی من کړه نه دا قران افضل عمره او هاي دوه پکارده تمتو تو پکارده قرانه پکارده راو ته کوم دغه هغه حدث احمد محمد قرا حدث شن په ځانه سمېوالې کانو او څه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام قارنو که نبی علیہ السلام مفردو متمتیو نا, نا نا نبی علیہ السلام مفردو لبا ایک بحجن. او متمتیو لبا ایک بعمراتین اس دیس ربسو کو سامیتو رب اللہ صلی اللہ علیہ و لبی بالحج والعمراتین بس بیا اور گنجاج شو ویفی لبائک بی حجن، تک دا. لبائک بی عمرتن، تک دا. و لبائک بی الحج والعمرات جميعانا. تبسنگا مفرد جورکی نبی اللہ سلام. نبی كان سلام کانا قارینان. احنا فائج قران طول کی بہتر. یا <تصفح> قولو لبائک عمرتن و حجتن. لبائک دا مفرد ویلی شی. نشویلے. ما دا متمتی ویلی شی. نشویلے. قارین ویلی شی. وځي واځي دلنده په دې باندې په او صل وسلم او باندې صل او حدث او ايوب انا په خلال انا نبي الله طهر النبي سن بات په مدينه کې اوپر ماجر مزلاج الحليفي تر هغه نو بات بات بها اشطب تیر کړ یعنی بذل الیک حتا اصبح ترئ شی سحر کڑ بذل علیثین نبی الاسلام روایت ہے کہ مسفح نورس وره ہو ماجر مو زو ماقام مو مستن مو زو سر مو زو مسفح نورس ٹک کرو میرے علی کے ذل الحلیفہ کے ان دل تلاش کرواڑی حتا اصبح شم مراکی با کاریاں نہیں سم ما اسفخن بیان سوش سار نده سوش وی سم مارا کیبا حتی عزت سوات عالا البید حمد اللہ وصبع وقبار سم مارا بیحجین و عمرتین بیحجین و عمرتین نبیل سلام قائلو که مفریدو و عمرتین الناس بیهما فلما قدمنا عمر الناس فقال حتى لا كان يوم التروية قالوا بالعج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدلات بيدي قيامنا سبع ندا بلکه دير شفق فلا دي او دري سلوية د دي علي رضي الله عنه تعاون ما بخير شدي علي رضي الله عنه قَالَ حَجَّ جَاءَ يَحْيَى بِنَّ مَا يَحَدَّثُ حَجَّاً قَالَ حَجَّ جَاءَ يُصَنِّبُ صَاغَنِ بَرَابِ وَهَذَا كَانُوا مَعَ آلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حِينَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْعَلُوا اواقم من زابن دا عامل فلم ما قدم علی من الیمان علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال وجد تو فاطمہ قد لبسد سیابن سبیغا فاطمہ چید پا قل خیمہ کی رمدار جامی خوشبوی لگولی وقد نزات البیت بنزوحو تو خیر زنانوی خیمہ بھی ککوروی خوشبویان بن معتر کوي اجبکارو شه احرام حالت کې د چل کېداه فقالت مک ف ان رسول الله ف ان رسول قد امر اصحابو پښې علي ددا چل کېته خوشبوې کوتي احرام حالت ته دي و انبيي خاتم الله والسلام امر کړل اصحاب او تفعلوا من ترن هلال کړه قال قلت له اني عملت بهلال النبي صلى الله وسلم زمان خو نیت کوم دیشو کم نیت دا نبی علی اسلام دی آغنیت ما کرده دی. فاتح تنبی اصنف فقال لی کئی فالساناتا قال قلت آلت بی حلال النبی صلی اللہ وسلم او قال فنی قل سخت الادیا وقارنتو فقال انحر من البدن سبع او ستن و ستین و امسا قلی یا اربع و سلاسین دښو وआम ثبلي من كل بدنه منها بظ هر يونايو ټکړه وغوخ را واغله او بیا په شورويہ کیوا چې نووبه ګوتو نټول وغوښ خو نشو کړای کنه او نбяد نبیل سلا اکلو کړو جی ابي الله حدثنا قرونه مشه تا فقال يقرر في عاز الوادي المبارك داز الحليفه وقال عمره في حجتين عمره في حجتين ذاكرانك افراض ديران عمره في حجتين نيه قالوا لهم اتو يا جابر قال قال يا ترى قالوا لهم قال ما رسول الله صلى حتى اذا كنا بعصفان عصفان تمور سيدو فقال له سراقه بن مالك المجلي اشبكون الخبر يا رسول الله اقزی لانا اقزی لانا بایی لانا جی منتحج حکام داشت او خو, خو داش خوشی من خوشی عالمانی و تالیبانیو اقزی لانا قضاءن قومن کعنما ولدو اليوم داشت معاشمان لگا منتحجو گرن جوارو وارو وار معاشمانیو نن پیدا شي چې نن معاشم پیدا چی اگر پو کول دو پاردیر پو گرانا پو کی کنا دا چې مونږ تبایانو کا با از دانې چې مونږ ته منتهي عالمان او طالبات جون کې مونږ پیږو دا چې د ماشومان په شان په هيږي هيږي بلټګټي مونږ کوې کا په هج حجکام باندې اذن لنا قضاء ق منك انما ولدؤ اليوم نا پوي ان فقال الله عز وجل قد كتب عليكم في حجكم هذه عمره فإذا قدمتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين سوال مروه فقد الله ذل الهلاله الا من كان معه حاجا كثر حاجه اغبذن الهلالي ابي قال حددوا هذا نج قال حددوا امير معاوير زيلان فرمى لتوقي قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنشكهه على المروه او موا بانې په کنچی بانندې ما د نبی اسلامو وختې غ او را یخ سرانو ال مییروا مش نو نو دا د ح کې دا سر خلول کوم ځ کې دلته په موا کې که نه په منې او دا د عمرې واقع ده د ژرانې عمره ده او د نبی اسلام د سا ل پارو شو په پکهچه باندې د نبی اسلام او ویختو غوس کړو د داه جواکه نه د دغومري خبره ده حکه د سر وسه ولل ته پومینا کی په مروه کې نی یي ابي بارحه حسن بن علي او محمد يحيى و الفرحان قال حدثنا و قردوان كار و قرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قران کړه جی مې د حلابو په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه د حج او تما الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په اړه د منادا په غوږ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کډه سمعلي يا ايلا الحجي ولي علي فما ناجح ينفلي اصلا صلاه الحج وصلاه الصلاه اوك ذا شاروي تعتقدنيش دين الدري روزي شفاكم وماتم دعو ماتم نام وسبعت نزار جلالي الطبعه قربالي كين ماكي تجراش صلى ما كلفك ترى ورغاوا ناسك ثم كي رمل النبي الاسلام كرو انما كانوا مشابه كانوا مراكفنا كانوا عند المكان فجاءهم سلاما فصابا فصابا بالصفا والما ثم دم ياحدي له ان شاء هارون من خطى قبا حجا وانا على حديقه هذه يوم نقي وافاض كل شيء من سما فالرب هذ قال حد ث وقال اذن الملوك ما الزان حلال كره ولم أنت من عمرتك فقال إني لبثت راسي وقل لتؤتي فلا هل حتى انحر الهاجيا يا دكتر پرز قرباني زبقوم ذقاريهم زبال تزان حلالو